Хлопець, той Бен Менерс, не мав жодного наміру заподіяти шкоду. Його і всю сім'ю Менерсів треба звільнити. Їм належить виплатити компенсацію за незаконне затримання. Він лише виконував вказівки мультивака, щоб допомогти батькові, і вийшло на його. Батько звільнений. Зважте, що мультивак наказав хлопцеві переставити тумблер за ситуації, коли згоріло б достатньо контурів, щоб їх ремонтувати цілий місяць. Вважаєте, що мультивак міг пожертвувати собою заради блага однієї людини? Ще гірше, сер. Мультивак не лише дав такі настанови, а й вибрав сім'ю Менерсів насамперед через те, що Бен Менерс як дві краплі води схожий на одного з посильних доктора Трамбула, а отже він міг зайти в мультивак безборонно. Тобто як вибрав сім'ю? Гаразд, хлопець ніколи не пішов би питатися у мультивака, якби його батька не заарештували. Його батька ніколи б не заарештували, якби мультивак не звинуватив його в намірах зруйнувати мультивак. Власні дії мультивака започаткували ланцюг подій, які ледь не призвели до руйнації мультивака. Але ж тут брак будь-якого сенсу, благально мовив Галіман. Він відчув себе нікчемним і безпорадним. Він фактично падав на колішки, благаючи Отмена, того, хто провів майже все життя своє на мультиваку, повернути мир його душі. Отмен миру не повертав. Оскільки мені відомо, відказав він. Це перша мультивакова спроба в цьому напрямку. В дечому задум непоганий. Мультивак правильно вибрав сім'ю він ретельно уникав розрізняти між батьком і сином, щоб збити нас зі сліду. Проте він у цій грі був ще дилетантом. Не зміг перебороти власний алгоритм, який змушував його повідомляти про зростання ймовірності власного руйнування у відповідь на кожен хибний наш крок. Не зміг уникнути запису відповіді, яку він дав хлопцеві. Він ще не береться досвіду, мабуть, навчиться обдурювати. Навчиться деякі факти приховувати, а ще деякі забувати записувати. Відтепер кожна його порада може містити в собі зерна його саморуйнації. Ми ніколи не вгадаємо його намірів заздалегідь. І хоч які були б ми обережні, мультивак, зрештою, доможеться успіху. Я гадаю, містере Галіман, що ви будете останнім головою цієї установи. Галіман Розлючено гупнув кулаком по письмовому столу. «Але чому? Чому? Чому? Дідько б вас ухопив, чому? Що в ньому несправне? Хіба не можна полагодити?» «Не думаю», – відповів Отмен з лагідним розпачем. Ніколи раніше не замислювався. «Не випадало нагоди, аж поки заварилася ця каша. Але тепер, коли я розмірковую про все...» Мені здається, що до кінця шляху ми дійшли тому, що мультивак занадто досконалий. Мультивак став такий складний, що вже реагує не як машина, а як жива істота. Ви зглуздо з'їхали? А коли й ваша правда, то що? П'ятдесят з гаком років ми перекладали усі клопоти людства на мультивака, на цю живу істоту. Ми просили його нами опікуватися Всіма разом і кожним зокрема. Ми просили його ввібрати в себе всі наші таємниці. Ми просили його всотувати в себе все наше зло і боронити нас від нього. Всі ми несемо до нього свої клопоти, додаючи свою дещицю до його ноші. А тепер ми ще й плануємо накинути мультивакові тягар людських хвороб. Отмен спинився на хвилинку і раптом вибухнув. Містер Галіман. Мультивак несе на своїх плечах усі клопоти світу, і він стомився. Маячня! Божевільна маячня! Тоді дозвольте мені вам дещо показати. Давайте перевіримо. Дозвольте скористатися з мультивакового контурного виходу тут у вашому кабінеті. Навіщо? Щоб поставити мультивакові запитання, якого ще ніхто ніколи йому не ставив. Ви не зашкодите йому? запитав раптово стривожений Галіман. Ні. Але він скаже нам про те, про що ми хочемо довідатися. Голова злегка завагався. Потім махнув рукою. Дійте. Отман підійшов до вмонтованого в Галімані стіл пристрою. Його пальці вправно вибили запитання. Мультиваку, чого б ти найбільше бажав сам для себе? Час між запитанням і відповіддю Тягнувся нестерпно довго. Проте ні отман, ні галімен не дихали. Нарешті заклацало і вискочила картка. Невеличка картка. Акуратними літерами на ній було віддруковано. Я хочу вмерти.